Дехто й з підниці погубив, а Адаменко в очому вбранні увесь бій провів. Намиста, коралів, дукатів було повно на його шиї, а він не скинув ні одного разка намиста, не загубив ні однісінького дуката. То було добро його дівчини, яка віддала усе святкове вбрання милому на перемогу, а може й на смерть. І про другий бій я вам розповім Адамкінківської стратегії, коли ми вдвох з Адаменком оголосили на гетьманців червоний терор. Тоді ми залишились сиротами. За нас загинули наші близькі Адаменкова дівчина і моя покійна дружина. Знайшовся був серед нас такий, що видав їх гетьманцям. Я летів до наших місць Донбасу із загоном. Забувши про небезпеку, я поспішав рятувати. Була жахлива ніч степової бурі. На небі місяць літав з хмари в хмару. Сухі блискавки сіклися в повітрі. Мені хотілося зіскочити з коня й побігти ще дужче. Та примчав я пізно. Коло ставка, прямистого від нафти, я знайшов... Розстріляну дружину, а в хаті розгром і нищення. Дівчинка моя забігла десь у степ, і степ поглинув її. Сів я в хаті на підлогу, просидів до ранку, і зрозумів, що милості нікому не буде. Прокляв я гетьманську Україну моїм горем, виліз на коня і не злазив із сідла, доки не знищили ми цю державу з її охоронцями-німцями. А зрадник, що видав наших жінок, добре відчув, як помалу наближається до нього невідступна смерть. Потім і трапився той другий бій Адамківської вигадки, коли ми добре побилися і віддячили, повернули борги». І самими процентами з тої крові можна було втопити гетьмана з сілим його кодлом, старого російського генерала. Може, кому з вас доводилося партизанити, або хто в Червоній гвардії був, чи взагалі хто брав у свої руки владу на місцях, той без сумніву знає, які були того часу настрої. Ми думали, що саме в нашому місті Крутиться центр революції, що на нас дивиться цілий світ і чекає від нас такого, що його й у казках не чубано – всесвітнього геройства, революційного завзяття. А за нашим прикладом піде вся пролетарія, і ми не шкодували нічого в світі, перед нами сходила червона планета соціалізму, на нас падали її прожектори, ми йшли, наступаючи нашій меті, на п'яти. Ні в кого з нас не було більше одних штанів та подертої шинелі. Де ми проходили, там ставала Республіка Рад, і нас було зовсім мало. І патрони часом не стріляли, і Донбасівська Республіка стояла, як дитина незайманої краси. Важкі роки пройшли над нами, і приємно тепер варити чудову сталь і згадувати наших бійців, а то ніколи було й умитися. І ми вирішили за Адаменком вибити до ноги цілу сотню гетьманської варти у Донбасівському низинному селі, поквитатися з паном гетьманом Білогвардійської держави за наше невиплакане горе, на білий терор відповісти як слід і так далі.